zentzilik irratien zuten ari zarete jaiz erretegia saioa eta bueno, beste urte zentzilik irratien zunduz benok ba, bai saio netan, informatibo hauetan kolaborazioak izan ditugu eta baitare gero ondoren saio propioa izan zuten jota ba, tofu adibidez izan zuen bat, Ba malien eskubide nalde eta pixka, ba, baitare veganismoa talako saltxetan ibiltzen diren ba, lagun batzuk aurten goande beraien atzetiken enbiltzen Berzailoa egiten zuten edo gutxines kolaborazio bat eta bueno, azkenean urtea bukatu baino lehen gutxines lehenengo kolaborazio egingo dugu Uste du telefonaren bestaldean natxan daukadala, kaixo, jarratxaldeon? Kaixo, jarratxaldeon Jarratxaldeon, eta bueno, zuizango zara, ba, ortengoan, edo, bueno, maizitazuna ikusiko dugu, ba, kolaborazio animalista egingo diguzuna, azkekin zataldeko azara, ez da? Bai, hoi da. Bai, ordan ikustu dute igual oberena, pixka, ba, gurentzulek segura aski askok eta asko jakingo dute zer den, baina beste askok agian orendikan ez dakite zer den askekintza, ordan, ba, pixka, laur baldimada ere, ba, esplikatzea zer den askekintza. Bale, uh -huh. bai, ba, eh, askekintza da, donostiko talde animalista bat, eh, 2000 eta margarren urten sortu genun, eta geroztik, ba, veganisma zabaltzeko veganisma zabaldu eta animali guztien indefentxan, la lehen deu. Bueno, gure gure daukeu, antiespezista eta abolicionista tzat, bueno, baina, bi koncepta horiek ezagutzen ezitzenan tzat, e, esan, antiespezista uh, ulertzeko zer da, lehenengo espezismoa zer da, hakin barco genukela. Espezismoa da, ba, animali jasaten den Diskriminazio bat beste espezie batek izatatik Diskriminazio hau da, ba, seksismo edo, ba, racismo bareko beste bereizketa bat. Mm -hmm. Et abolicionista izatek, suposatzen do, ez gala animalin egoera obetzekin konformatzen, hau da, ez ditugula eskaiola hundiago, ez politiagok nahi, haiekin nahi dugula apurtu. Mm -hmm. <laughs> Eta horren inguruan, ba, esan duzu mezela horren dela ja urte batzu sortu sineten, eta urteagoetan ba bueno, lan, lan de gente ta kimen de gente que indituz, es aurten bertan uda, ba bueno, oiartzun nahiko hondi esan duena dekubatutan, gainera nahiko fuerte izan dena da pizka batez, jaietan animalien inguruan ba, protesta egite, hau da, animalien erabileraren aurkako protesta egitea, ez da? Bai, oi da. Em eh... E, uda hontan egon geha Pesta kospatu animaliak askatu Izeneko kanpaina batekin Burobelarri Eta bueno, kanpaina honen elguro zan Animali ikera zituen festa Akzalatzea Eta konsientzia sortzea Eta, klaro, ba, tradiz, e, tradizio bat Uste dut, tradizio batek ez dola Inungo tortura justifikatzen Eta, badera, beste modu batzuk Pesta kospatzeko pasa aldaikeun, ba, bestien horri zufriken jarri gabe. Uh -huh. Eta ordu, ba, bueno, gehien batkuten ginen, idide mata, zaldide mata, bigantxa eta, eta normaliten genitu protesta, kurasalatzeko, eta bertantzo jendei informazia banatzen gen duen. Zer uh -huh. mo, moduko valorazioa si ginduzu, eh, horretas Ba, primerakoa. Ja, eta eh, Put, irudik jaso genitun, guzte horietakok eta lortu dugu itea bideo bat. Bide honek ba, oso guztora gare, zati o, edabidetan asko zabaltza lortu deu, eta jende asko i, iritsi zailo ez, guk nahi genuen mezu gau. Bro, bideo hau ikusi nahi badezue, da gure Facebooken sartu eta bertan orkituko duzuetue, edo bestela dela YouTubeen zartu gure kontun azkekin animalista eta bertan ikusteko aukera dau. Mhm. Mm Osodo penchat penchat penchat pencha, pencha baitare ordoanean ez alako eginda ba urrengo urtean ere arlonetan lanean jarri asma izango duela eta. Trairu digo a ver. Ikuzita mm -hmm. edukidon, uda leche batzuk ta dena orrizaiskigu ba esan ez interes zer inter agertu diala, ba gauta landateko. Orden finaletik mm -hmm. oso gustora. Bueno, banachu bai, ere, ka leré bueno, ez dira jaiki egiten nolako agutzin Baina, idide maketolakoa, bueno, hinko, dira, hortik, eta no? kitemen ingurutan seguraski ez, es, baina nala ere, neguan ere, hainbat gauze egiten dira, eta hoietan ere animalia protagonista izaten dira. Hoietako bat, hemen txebeia hueltan daukagun Santo Tomasak, ez da? Eta uste dut horretan ere, oiendelaia ja, bispairu urtea sezineten baita ere protesta egiten, eta beste, beste nola baitetako azokaldarrik atzen, ez? Hoi da, bai, e, o, ia bete ontan baita, abendako gaita baten, ospauko da San Tomas egune, Eta gu beste urtetan bestela, ba, jarriko deu gure postue, gaina urten zortea dukideu eta postu hau labretzan jarriko deu, alde zarran ingurun, eta bertan azaltun da jendeko ba gure txistorra veganona probatzeko. Eta horretaz aparte, ba informazia jasotzeko. Uh -huh. Bueno, ba, esan barra dabe egun honetan, donostin egun bakarrik, eta onosti ingurun, iltzea hituztela, egun da lauro gehiago eta bost bat txerri, amaika mila kilo txistorraiteko. Mm -hmm. Gaina, <laughs> hortako, e, ba, e, ez dia bakarrik hilzen dian txerriak, egun hortan bertan, jarriko hituzen ikus gai, oio, ardi, behi, zeinierle, eta ogeko baita, ba, ezko batzuk izango dira, ba, batzuk ez bakarrik orku ikusializateko, baita bai produktu salduko dielako, gazta estia eta beste produktu batzok. Eta guzti honek animalin sufrimen duz hortzaz gain, animalin asko atasuna eta aien bizitza, bizitza propia, bizitzeko nahiari uke egiten diola salatuko dago. Eta mm -hmm. non esan duzu, esango duzu la postua urtengoan? La bretza, no? Talde la... zaharreti gara. Eh? Baitan ez, eh? baitan. Jendeak askotan ez du siniste en eh, veganoa vegano a egin daiteke, baino egin egin daiteke eta gainera goxo goxo agalditzen da, eh? Bai, bai, el askori colatu dio, es eh, igual, hackinga be vegana sanik, ta vuelvo. Pues yo baño piscar raro ataz, eta ta. Ah, solo que la ara gira o bai, agitas flipa o Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Baina, bueno, con tu eres, oh, oies, o sea, asken baten bizti Bi zorra cherriakrin e, jatakon edo beste chistorra jatakon aukeraketa hoietakon sa saukezu gure elgurez da kontu naukitza bakarrik a ber kosioa da e guk emandako alternativa hoy eske da hasta suposatzendon bat aukeratu edo beste cherri batentsa azkenena mm -hmm. bai ya sta zau... or, or lortu zen baitare bueno lortu edo es eh? gare batean egere gainera sant tomasegunean egiten zen Txerria, bera, bueno, protagonista osoa ez... Orkaiola, erdian, millaka eta millaka pertsona inguruan zituela... Eta horri ere, ez, nolabaito, salak eta horri ere egin zenuten ez, urte batzutan, ez? Bai, bai, eta aurten ere hor jarreko dute... Eta bi protesta antolabaitu ditugu... Batiztango da, goizeko amar terditan... Tik, amaika terdita, Victoria Eugenia Antzokin ondoan... Eta bigarrena 12 ordu bat eta Zuloagako plazasan. Eta hor ba, animatzen deu ba berta saldu nahi dion jende guztiek, ba, bi protesta hoietaz antzea. Hori dena 21 batean, e, e gandearekin aurten biz gidea bai 21 eta joa Bueno, bau, son do Agia, agia moenez da que seba gehiago daukazu nola komentatzeko, eh, Santo Tomas inguran edo beste kampainaren ma daukazu noen gaunetarako, edurtea maia ena gaunetarako Ez, gehien batoain eh, Santo Tomas horretan jaretzen trauta mm -hmm. O, son do Agia, na maitu baino lehen eh, gogoratzea, suekin eh? arremanetan jarri nahi bali maun norbaite edo interesa pisten badio suen norbaite, noren nore, gana honora jodezake ba suekin suekin arremanetan jartzeko Ba, idatze behike gure maila dala liberakzion.azke kintza arroba jemail.com Liberakzion hori da Liberak, <gülüyor> <gülüyor> Eta bestela, ba, gure egunerokotasuna tasagutzeko ba, baita jarraitu jarraitza Facebooken edo Twitteren. Eta bertan baita jarriko itugu, ba, iteitu gune kintzak eta protestak. Hortzio erzendea, alko da informatu, baten batera animatzen egin bado. Oida. Oso ondo, ba, oso ondo, bale, nengo kolorez esateko, ba, oso, oso, oso, oso txukun eta... Taurrengo. Ahora, por cierto, bukatu baño leen, aurreko nemen egon zinean, ta prestatzen aritu ginenean ean, diska babilatzen aritu ginen, cien ah, bai. morena, ta, bueno, niko usted bukatzeko, abesti bat aukeratu desa que zula, es? <risa> Aire, venga, uste, zain se... aukeratuko seno que, bukatzeko kolorezio hau rebelión en las jaulas. Rebelión en las jaulas, vale. Ba, ¿eh? Ori ba, Jariko dugu, ba, ta ta dugu, ba gaurko lehenengo kolaborazio hau. Eta bueno, eh urrengorako nikusten du jaurrengoa emango digula ya Leicester o porra dira, hartuko ditugu baitare, Eta pentsatzen dut agian urtarrian berriro ere hongo garela. zurekin, así que ba. gordura ko prestatzen no baita, a ver. A ver, eh. seguro badocas flaser contatú. Venga, que... Venga, va, mira, Venga, Venga va, mí es Venga, voy Venga, yo.